Szervusztok. Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az önkényes mérvadó, köszöntünk titeket. Nagy szövegeket fogunk elemezni a következő egy órában, annak érdekében, hogy ismertessük veletek mindazokat a kulturális bűncselekményeket, és hogy a saját narratíváinkkal lássuk el mindazokat a nagyon súlyos kulturális mementókat, amelyek az utóbbi években, évtizedekben értek minket. Ezek inzultusok, és ezeket úgy tudom, és máshogy nem is nagyon tudom értelmezni, mint, mint olyan kulturális behatásokat, amelyektől e, szabadulni kell, és én mindvégig szabadulni igyekeztem. A változás a változást azt képezi, hogy, hogy a szabaduláshoz ahhoz, hogy ezeken túllépjünk, ahhoz egy értő, egy, egy komplex, értelmező, szándékú elemzés szükséges. Ezzel igyekszünk szolgálni a, a most következőkben. Itt arról van szó, hogy ha valamit nem értünk, nem értelmezünk és nem dolgozunk fel, akkor az nem válhat azon nem tudunk túllépni. Azon nem tudunk tovább lépni. Ha valamiről egyszerűen nem veszünk tudomást, akkor lehet az az illúziónk, hogy mi tovább léptünk rajta, de valójában nem. Nem ez történt. A dolog változatlanul, értelmezetlenül, nyersen, lecsúszott a tudattalamba, és hat tovább. És ez menthetetlenül így van. Most ahhoz, hogy valamin túllépni tudjunk, hogy valamit a megfelelő helyre el tudjunk rakni, és valóban... Új lapot tudjunk nyitni, ahhoz azt a dolgot el kell rendezni és a megfelelő helyre kell utalni. Na hát ezért vagyunk itt, és ez a szándékunk a következő egy óra során. Nem kell megijedni dalszövegeket, elemzünk ez a bestiáktól a, az álm, néha rólam című szám. Ö, Robi, tényleg azt gondolod, hogy mondjuk valaki ezt a számot nem állt meg rendesen értelmezni, és ezért valamiért rosszul alszik a mai napig, de nem tudja, mi lehet az oka? Nem rosszul alszik, hanem rossz kulturális mintákat tanul el. Nem arról van szó, hogy rosszul alszik, vagy hogy ez neki neurózist, vagy szorongást, vagy pánikbetegséget okoz, nem okoz. Arról van szó, hogy ezek a kulturális minták, hogyha nem értelmezzük őket kellően, és nem a megfelelő módon dolgozzuk föl ezeket a bejövő ingereket, akkor ezek hatnak ránk, ezek formálnak minket. Most ez, ez vagy oda működik, vagy vissza, nincs középút, vagy te viszonyulsz a szöveghez, vagy a szöveg viszonyul hozzád. Hogyha te nem fordítasz időt és energiát arra, hogy értelmezd a szöveget, legyen szó akár reklámokról, legyen szó akár ilyen mindenféle tinglitangislágerekről, akkor az a szöveg fog hatni rád, és az a szöveg fog formálni téged. Akkor csináljuk ezt? Azt mondja, igen forró vérű angyal volt, aki bilincsbe verte a szívem. <gül> Vannak a kevésbé forróvérű angyalok, de ez, ez, ez azok közül a, a forróbb vérű angyal. Jellemzően az ilyen androgűn angyalok, akik, ha minden igaz, még talán nem telenek is, de némelyik nagyon forróvérű ennek ellenére. Minden esetre ő beleszeletett egy angyalba. Most az angyal az valahol hordoz egy olyat, hogy ez egy nagyon jó indulatú, nem? Egy, egy szent életű, ha nem a bukott angyalról van szó. Azt mondja, elájultam, mikor elrabolt, stitokban vártam, hogy hozzámérjen. Na hát, hogy volt az... el, hogy nem ért hozzá? Na, ne, ne, ne. Várjál, egyébként értjük, értjük hogy értjük, hogy ohogy. hogy érjen hozzá. Világos, de arról van szó, hogy elájultam, mikor elrabolt, titokban vártam, hogy hozzámérjen. Tehát arról van szó, hogy ájultan várt, arra, hogy hozzáérjen? Nincs kizárva, mert lehet, hogy ájult állapotában álmodott valamit, ugyanis itt az álom ebben a költeményben többször visszajön, és még nem lehet tudni, hogy, hogy ki álmodja a másikat. Menjünk tovább. Ő csak nézett, nézett, itt már reppelünk, ugye? Ő csak nézett, nézett, a szeme megigézett, én elolvattam rögtön, az ajkam égett, azt csináltam, amit ő akart, igen, a lelkem mélyéig felkavart hát megérintette őt ez a Stockholm-szindróma. Szerelem, szerelem a, a, az emberrabló iránti szerelem, tehát a klasszikus Stockholm-szindróma. Tüzes volt a szemet, a csókja, forró szerelmét a szívembe lopta, aztán éjjel eltűnt, azóta várom, csak egy üzenetet hagyott, maradj az álmom. Hát ez arról szól... Most akkor kinek az álma? Mert eddig azt hittem, hogy a csajálmodó ájulás közben, meg közben, majd a fickó, vagy az angyal, aztán lehet, hogy az egy lány, azért lássuk be, ö, azt mondja, hogy maradja az álmom. Most akkor melyik, a, melyik álmodja, melyik vágyik a másikra? Hogy lehet úgy elköszönni, hogy na figyelj, majd találkozunk <gül> álmodban. Lehet <gül> ez körülbelül ilyen, nem maradja az álmom, de nem azt mondja, hogy te álmodj nem, hanem, hanem Szia, majd álmodom rólad. Ez is azt jelenti, hogy találkozni nem fogunk többet. Tehát így majd hívlak. De hát nem adtam meg a számom. Mindegy, kitalálom. Na jó, de arról van szó, hogy csak egy üzenetet hagyott, maradja az álmom. Ez egy férfi, aki ezt a nőt elrabolta. Na jó, fölszedte. Fogalmazzunk pontosan. Fölszedte valami szórakozó helyen, elvitte kíróra, ott hát szerelmet kopulát, csinált neki. Kopulált vele, azt így, az úgy fogalmazza meg, hogy forró szerelmét a szívembe lopta. Uh -huh. Hát ez, ez, ez, ez, ez, jelenti, ez jelenti az aktust. Aztán éjjel eltűnt, azóta várom, csak egy üzenetet hagyott, maradja az álmom. Ez hát, mennyire ez romantikus, amikor lelépsz éjjel? De nem arról van Nagyon szó. Nagyon halkan fölvette a kiszokniát. De miért beszélünk arról, hogy forró szerelmét a szívembe lopta? Semmiféle szerelmet nem lopott. Egyszerűen megdugott semmi más nem történt. De, ennyi történt. Ha? Ennyi történt. Semmilyen forró szerelmét nem lopott sehova. De a férfi szerelméről miért beszélünk? Hát itt úgy érzem, hogy a nő az, aki beleesett ebbe a férfiba. Miért beszélünk a férfi szerelméről? Mi az, hogy az ő szerelmét? De én értem egyébként, hogy a, hogy a fallosznak az a a a a, a, a szinonímája akar lenni ebben a, ebben a kis A szerelem. A, forró a, a másiknak meg a, meg Igen. a, meg a szíve. Igen. Igen. Azt mondja, maradja az álmom, de hát meg, beteljesült az álma, merő ennyi ennyit akart oda menni, fölmenni a csajhoz a diszkoból, az angyal úr, és megcsinálgatni, és még éjjel távozni. Ugye reményke, végig reménykedett, hogy padlószönyeges lakás lesz, mert parkettán sokkal nehezebb kilópózni. Uh -huh. Vagy ha van kutya. Csak az maradja maradj az... az álmom. Milyen Már rég nem az álmod. Megcsináltad, holnap valaki más De marad a maradja, az álmod. A maradj az, az, az álmod az azt jelenti, hogy fizikailag nem szeretnék vele többet találkozni. Igen. Vegyük hozzá a refrént is, mert engem az egyébként megzavart, ugyanis a szám azzal kezdődik. milyen ígéret, hogy keres álmaidban és én ott leszek veled. Tehát nem leszek ott veled. Szólj néha hozzám, de mindent álmaidban kell csinálni, de mivel a csajok kezdik ezt énekelni, én azt hittem, hogy ez az ő lerázó szövegük, hogy persze-persze együtt leszünk a végtelenségig, amennyiben végtelenségig alszol. Micsoda és De, mit de kiderül, szépen? hogy a fickó volt. -e. És azt mondja, hogy, azt mondja, hogy hogy hajnalban, majd a karjában ébred. De hát nem ébred ott, mert hajnalra a fickó már otthon van. De ne, de álmában, a karjában ébred hajnalban. Hát arról álmodik, ami a valóságban nem történik. Erről meg. beszéltünk korábban, mikor az álmodban felébredsz, de még alszó. De mire való az álom, ha nem arra, hogy realizáljuk azt, ami a valóságban nem történik meg? Kvázi, leg, meg ha nem is realizáljuk, idealizáljuk, azt hiszem így pontos, idealizáljuk azt, amit nem tudunk realizálni. Hát erről szól az álom. De micsoda szélhámosság ez az ígéret. Álmodj néha rólam, és én ott leszek veled. Tehát arról van szó, hogy fizikailag nem akarok veled lenni. Nem tudom miért, mert nagyon izzadsz, büdös a szád, valamiért nem akarok veled lenni, de van egy ajánlatom. Álmodj néha rólam, és akkor ott leszek veled. Tehát egy útja mégis van annak, hogy találkozzunk, és az az én számomra ne legyen kényelmetlen, ha álmaidban találkozol velem. És milyen felszólítás ez, hogy álmodj néha rólam. Az ember nem tud akarattal álmodni, ilyesmi csak, még soha nem működött. Ha csak nem ébren csinálja. Gondolj néha rám úgy. De akkor, de éppen ez a 90-es évek poplírájának a legnagyobb hazugsága: hogy ha te gondolatban valahol vagy, akkor ott már is ott vagy. Nem, nem vagy ott. Nem, nem visz nyaralni az álomhajó, és nem leszel ott. Attól, hogy arra gondolsz, az egy gondolat marad, és nem realizálódik. Ha megélint mondja. a hajnal karodban ébredek, hmm. szólj néha hozzám, ha hiányzom neked. Tehát a buszon magadban motyogjál. Ez az ajánlatom. Ez az ajánlatom, hogyha egyedül vagy, szorongsz, szeparált vagy, akkor beszéljél, és én azt majd meghallom valahol. Ennél ajadékabb hülyítés nincs a világon. Ennél sokkal normálisabban ki lehet azt fejezni, hogy babám, nem kell ennyi voltál. Miért nem lehet így? Miért nem lehet korrektül egyenesen a másikat kirúgni? Ezt nem értem. Ezek milyen minták már? Milyen minták ezeket szakításhoz, amiket ez a besti kínál? Járás se volt annyira. Hát honnan számol? A másik érzelmi eltiprásához. Akkor így fogalmazok. Lesznek itt még ebben a kapcsolatban vitáik, mert ugye a, amikor kérdezi a lány, hogy mikor van az első év fordulójuk, akkor az lesz a gond, hogy a, a, a csaj az 8 órától számolja, a srác viszont fél 10- -től. Ugye? De legalább napra ugyanoda esik. Második refrén után azt állítják, hogy szóltak a gitárok, ő átkarolt. Ezek szerint nem diszkóban voltak. Hol szólt több gitár? Semmiféle gitárok nem szóltak. Valójában ezek a, ezek a gitárok, ezek a fejében szóltak, tudod? A latin szerelőnek, a gitárok, a, a gitárok az aláfestő zenéje, ezek a latin gitárok, tudod. És én hagytam, hogy hozzámérjen. A lettem, magához láncolt forrós haját ma is érzem. Forrósó haját Ez biztos, hogy fiú? Szerintem igen. Szerintem nem. Mármit nem biztos. Reggel szó nélkül... csal... Innen csaljal nyomom tovább. Reggel szó nélkül ment el, én itt maradtam a vérző szívemmel. Jó, biztos, hogy fiú. <gül> szó nélkül <ment> el. <gül> Nyomtalan eltűnt, azóta várom, csak egy üzenetet hagyott, maradja az álmom. Hát... Ennél szemérmetlenebb, visszataszítóbb érzelmi játszma, mert ez cinikus. Tehát ez cinikus. Tehát azt mondod, hogy maradja az álmom, valójában ez azt jelenti, hogy, hogy ébren nem akarlak látni. Valójában erről van szó. Uh -huh. És és azért ezek kulturális minták, álljon meg a menet. Tehát azért ezeket diktálják a mi számunkra, hogy ilyen módon kezeljük egymást érzelmileg. Ugyanakkor ez legalább megsokszorozható. Tehát ezt az ígéretet, ezt beteljesítheti akár száznak is hiszen egyigre se kell onnantól kezdve egy percet sem rászánnia és itt most a másik félről, az angyalról beszélek elhamarkadott volt ez az angyal ott a szám de, de, de megalázó maga az egész szám a Lira Jén számára is ugye a Lira Jén a mesélő valamelyik bestia az, az elmesélet történetet, ami arról szól, hogy ő beleszeretett egy csábóba, aki egyszerűen fölvitte őt egy óra, megcsinálta, és még aznap éjjel ott hagyta, és még cinikusan vissza is szólt, hogy majd álmodjál valamit rólam, akkor, na majd akkor újra. Jó? Majd amikor majd Igen, álmodsz. Ott. Majd álmaidban. És, és ezt ő egy ilyen romantikus történetként énekli meg. Hát könyörgöm, ez egy rohat megalázó sztori. Ez egy nagyon súlyosan sértő emberi gátlástalanság, amit, ami, amiről ez a, ez a, ez a dalszöveg így mesél. És... És én nem értem, hogy miért alázza meg magát ennyire egy nő, hogy ezt úgy adja elő, mint egy csodálatos romantikus szerelmi történetet. ez az, az ilyen szituációkban, bár ha, ha férfiről, ha nőről van szó, azzal szoktak visszavágni, amikor világossá válik, hogy a másik nem gondolta komolyan, hogy ja, én se, tudod, hogy vicceltem, ja. Aj, én is, tudom, de ez olyan megalázó. Hogy ilyenkor, megalázó. Azt, hogy ilyenkor azt, nem azt éneklem el, hogy egy angyal, hanem tudod, mit, semmit nem jelentettél meg, ugye a nővéred úgyis jobb nő Igen, de, ez de, de nem ilyenkor nem írunk erről dalt. Erről hát mi dal? Vagy ha dalt írunk róla, akkor az a dal szóljon arról, hogy mennyire megaláztak a nőiségembe. Hát itt mi történt? Itt van egy nő, aki beleszeretett egy férfiba, az a férfi meg egy zsákhúsnak tekintette őt, kielégült rajta, majd ott hagyta, és még cinikusan gúnyoskodik is az érzelmeivel és ebből ő egy romantikus történetet duzzaszt és álmodni akar újra, meg de újra, hogy álmaiban újra. Úristen, ez, mi, ez mennyire szörnyi, és mennyire sötét, is, és mit, mit, mit kínál a nőknek? Mi, a, mi az üzenete a nők számára? Ja, az, hogy ennyit érsz? Az is lehet, hogy őt ez nem alázta meg, mert ő pont ezt akarta, csak ne romantizálja el, hanem akkor mondja azt, hogy de jó, hogy a Giuseppe fönn volt. De nah, hogy, is a és ezt, a de hogy is akarta hogy is akarta ezt. De ne tudja, már, hogy mit aztán, ja, el, aztán az éjjel eltűnt, azóta várom. Ja, Mi az, hogy az... ezt akarta? Miről beszélünk? De hogy akarta Így, így, így zárja, hogy álmodj néha rólam, igen, várom őt, várom vissza. Na, tessék! Hát pedig, ha értelmezted volna a dalszöveget, tudnád, hogy nem fog visszajönni. Minek kellene várni? Hát a, de nem arról van szó, hogy ő nem a személynek hisz, hanem az ideáinak, meg a romkomoknak, meg a popszongoknak, amelyekből megtanulta, hogy a csodás éjjel folytatás követi egy boldog élet. Ez a zenélés sem a jazzy arculatához illeszkedik, hanem a miénkhez. Mi szeretjük Robival a Jódlit. Egyszerűen jó egy jó dilinek tartjuk. Nincs is, nincs is ennél jobb tulajdonképpen. Ez a, ez a dalszerzemény, ez nagyon sok mindent állít a szövegében. Megpróbál egy ilyen trendsetter lenni, ami sok popzenének sikerült már, hogy egy, egy, egy Gangnam Style, tehát hogy egy, egy őrületet, egy, egy valóban egyedi dolgot így megalapozott. De akár a twist. Érted? Hogy a twistből lett a twist, de itt egy ilyen, itt megfognak egy olyan dolgot, a jódlit, ami egyáltalán nem menő, egy borzalmasan idétlen. Tehát ha van öt olyan dolog, ami től egy férfinak elmegy a kedve a, a szaporodástól a, abban a pillanatban, akkor ezek közé fog tartozni a pantomim, a hastánc és a jódli. Aztán ezzel lehet vitatkozni, és valaki bizonyára szereti a hastáncot, és akkor majd az ír sms-t a 06302010909-re, de hogy, hogy a, a, a száz ével létező jódlit hirtelen elővesszük a fiókból, leporoljuk, és azt mondjuk, hogy itt az új dili, és ez nagyon jó, ez nagyon menő. Ez nem, itt nem pusztán erről van szó. Ez a, a, ez, a ez a legsötétebb, legajadékabb kultúrmocsok, ami valaha nyilvánosságot látott hazai éterben. És ez, tudjátok mit? Ez az én véleményem. 0630 20.10. véleményezzétek ti is a Szandinak a Jódli Dili című számát. Véleményezzétek. Én azt gondolom, hogyha egy normális országban élnénk, a Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsa már nyilvános körlevélben utasította volna Sandit, hogy hagyjon fel a teljes életművével, a, kom a komplet könnyűzenei tevékenységével, és kért volna bocsánatot a nyilvánosságtól de mi, de miért Szandi ők? nevében. De miért ők? Hogy, hogy miért ők? Hogy miért ők? Ők, ők Mérjük? Hát akkor a, tegye meg a Magyar Állam, nekem úgy is jó, tegye meg a, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, nekem úgy meg, is jó. Tegye meg az önkényes mérvadó, mi elnézést kérünk ezért a dalszerzeményért biztosan, azért is, hogy most egy kicsit hallgatnotok kell, de hát akkor beszéljünk róla, ö, és hallgassunk bele. Ja Istenem, de kínos, úristen, de kellemetlen. Amikor állabál, a buli csúcsra jár, gyerünk itt mindent szabad már. A mindent szabad, az, az nyilvánvalóan mi mást jelentene, mint a jódlizás. Tehát mi mást jelent a mindent És szabad? De mi másra a, nem vágynál? nem a drog fogyasztásra, gondoltam, azt nem szabad. Nem. Egyébként mi, ez milyen jó, hogy állabál csak visszacsatolva azokhoz a kifejezésekhez, amelyek önmagukat és az ellenkezőjüket is jelenti. Igen. Igaz? Igen. Áll a bál, ami azt jelenti, hogy hát így ne hallgatott a vonós, négyes, és megálltak a náncosok. Igen. Meg azt is jelenti, hogy egy ö, törpemesztelenül szaladgál egy trombitával a szájában, és Hugh Hefner tüldözi. <gül> Ez a két jelentése Igen. van Igen. neki. Haláli jó dilik, a tömeg lizik ma már a jódli Módi, a sztár, Na a sztár. Hagották. Tehát de önmagában a sztár, az egy, könyörgöm, az egy személy, az nem egy tevékenység. Úristen, majd, mikor mondasz ilyet, hogy ma már a táncolás a sztár? Mikor mondasz olyat? A chelston, a sikk, olyat mondasz, a sík, meg. mit mondasz? A mi? sikk, de nem a sztár, hmm. könyörgöm, a, jó, ma már a jódli Módi, a sztár, mert mi az, hogy haláli jó dilik? Ki merte ezt leírni? Úristen, hogy nem szakad le a pofájáról a bőr? Én nem értem. Szinte szégyellem magamat, hogy nem ordítozok, de belső feszültségem ugyanakkora, mint Robert kollégámé. Az a kérdésem egyrészt, hogy mi az, hogy jó dili? Egyedül azért jó dili a jó mint amelyért szomorú a szamuráj, mert alliterál. Azt mondja, jódli te, te, Ati mondjad. A jódliba, ha csak egy íj beraknánk, nem az elejére, mert beperel az Apple ugye, az a vagy nem tudom, na a hanem, hanem a közepére valahova, és kijönne, hogy jó dili. Hát ez, ez megőrül. Hát hogy ez nagyon jó, vagy, hogy őrületes úgy, dili van. Csak, de nem igaz, ők is tudják, de csak ezért állítják, hogy a jódli jó dili. Azt is mondják, hogy a tömeg jódlizik. Hát akkor ez egy marha képzett tömeg, mert jódlizni bár, bármilyen fertelmes, marha nehéz is. Hála Istennek! De itt egy olyan tömeg, egy képzett zeneakadémikus tömeg gyűlt össze. Meg is állt a bál, mert hiszen ö, a vonós négyes felállt, mert ők is tudnak jódlizni, úgyhogy senki nem zenél. Áll a bál, a buli fejre áll, hatalmas balhét csapunk már. Balhét! Érted? Jódlizány. Hatalmas hát balhét, jó. és ez a jó a jódlizást így írja le, hogy hatalmas balhét csapunk már. Kök. Úristen, és ajánlom nektek, hogy nézzétek meg a videóklippet, ami ehhez tartozik a Youtube videó megosztón. Látni fogjátok Szandit, ahogy szemérmetlenül rázza, veri magát valami, valami szégyen teljes túl valami... Gyor túl gyorsan. Ö, Ö, hatalmas balhét csapunk már, ma éjjel forra ez mindig jót igér. nem baj, ha ránk szakad ma az ég. Hát csak rátok szakadt volna az ég, de az bizony nem lett volna baj. <gül> uh, mit akartam mondani? Belém folytottad, Robert. Úristen, hallgassunk bele a refrénbe. Jó. Ugyejétek a szöveget A Jódli egy Jódili Ettől kiborul a nagy bili. Ezt most úgy érted hogy az ürülék és a úgy az ránk ömlik. Így érted, Szandi? Mert akkor pontosan leírtad a dalodat. Akkor pontosan leírtad azt a kulturális cselekményt, amit végrehajtottál rajtunk. Megint mondanám, hogy nem ő írta a dalt, de nem nevezném meg most ezúttal a szerzőt. Miért Mert nem, mert nem állhat a dobogó legmagasabb fokára ezzel a versenyszámmal úgy érzem. Hát a, annál inkább nevezzük meg a szerzőt, kérlek. Uh, jó. Közben elmondanám, hogy ez, hogy a Jódli egy jó dili, és ez egy őrült buli, miközben nem. Tehát ez egy nagyon nagy ilyen gig semmi a Jódli. Ez, ez olyan, mint az a Vine az interneten, egy 5 másodperces videó, kettő nagyon szemüveges, ilyen, ilyen kémia szertáros srác, azt mondja, hogy én most a haverommal vandálkodni, fogunk, és a, vandálkodni fogok, és a következőt vandálkodják, ott van egy kerék meghajtású terepjáró, rá van írva a hátuljára, hogy négyszer négy oda szaladnak és odaírják a és filcszel, hogy egyenlő 16, és elrohannak. Tehát, hogy ez, ez a vandálkodás. Na, ennyire lehet ilyen őrült buli és jó dili, vala szerző munkássága szerint, akit éppen mi most próbálunk irodalmi igényel ö, befogadni. Azt írja, ez ma az új csoda. Á, itt álljunk meg. Megint hazugság. Tehát, szörnyű azt mondani, hogy ez nem igaz, de ez nem igaz, nem új. Nem. nem új csoda, nem jó dili, És nem csoda. És, nem, és a tömeg sem jódlizik, mert nem tudnak. Tehát nem is három nem tudnak, volt, nem ez, akarnak. Nem... nem miért akarnának. Mert jódilik. Ez ma az új csoda és olyan jó pofa. Legyél a jódliban is király. Jó, ez mondjuk illom, De jó illik. Isten, de mi a jó pofa ebben? Tehát így ez valójában arról szól, hogy amire rámondjuk, hogy jó pofa, az a jó pofa. Semmi jó pofa nincs benne. Semmi végtelenül bárgyú, végtelenül együgyű, értelmetlen és ízléstelen Én... valójában, és nem jó pofa. Egyáltalán nem. Ja, ezekkel a kvalitásokkal viszont tökéletesen pályázik egy, ö, egy top egy címre a slágerek között. Amikor táncolunk, amikor randizunk, Add ki a hangod, csak bene krepál. Ez, ez arról beszél, hogy ne haj meg attól, hogy jót lizol. Randi közben. Kinek jut eszébe, Randi közben elkezdeni kurjongatni. Kinek jut eszébe, ami. A, de én ezt nem értem. Kinek jut eszébe egy randi közben elkezdeni óbégatni, jajveszékelni. És ez jó, ez a király! Ez egy új csoda. Vannak olyan dolgok egy-egy első randin, ami, ami elveheti a kedvét a másik félnek attól, hogy esetleg tovább örökítse beléd a génállományát, ez például az, hogyha leszed magad Girossal meg, meg usztustalanul viselkedsz, de ha jódlízni kezdesz, én azt gondolom, hogy mire a szám befejeződik, a másik fél otthon lesz. Úristen, Úristen, és a királyra az rímel, hogy bene krepáj. Tehát legyél a jódliban is király, ad ki a hangot, csak bene krepály. A krepály az csak azért, tehát csak azért feltételezzük, hogy meghalhatsz a jódlizástól, mert az rímel a királyra. Érted ezt? Uh -huh. Mert az rímel a királyra. Csináld, ez jól esik. Nekünk ez jól fekszik. Ez egy rím, ez egy rímpár micsoda izgis mutatvány. Ez egy izgis mutatvány. Nem egy szégyen teljes nyomorultság. Hát dehogy is nem. Tudom, hogy élvezed, ha egyszer elmegyek, majd a jódlit rázd lazán. Hova mész, Szandi? Mert nem hangzik rosszul ez így. Ott is majd jódlizzál. Lehetőleg. De ha ő esetleg őrázná neki, akkor a másik menne el. De ez a, a jódli. És ha egyszer elmegyek, én nem értem, én... hogy jön ide a Máté Péter? Na, a Máté Péternél ez jelentett valamit, hogy elmegyek. Igen, a jó barátoktól sem búcsúzok. De hogyha Szandi elmegy, akkor én majd a jódli rázom lazán. Szerintem... De addig, amíg itt van, addig is rázom lazán, hiszen ez az izgis mutatvány. Szerintem... Vagy mi van? Az szerintem Szandinak itt kilencre haza kell mennie. Itt ugye még 19 éves volt, és azzal kívánalma, hogy akik maradhatnak, mert a szüleik elengedték őket, ők az addig jódlizzanak. Itt azt mondja, hogy csináld, ez jól esik, nekünk ez jól fekszik. Tehát itt megint az, itt mindenki tud jódlizni, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi itt kívülről szemlélünk valamit, ahová minket nem hívtak meg. Ez egy jódlizni tudók szakkörének, nem háziulés. Ez egy hazugság, nem volt soha jódlizni tudóknak nem volt szakköre. Még egy, még egy, nem tudom, én egy háromfős tanszékük is maró. Még egy mókusörsresetellett nekik soha. Tehát valójában ez egy hazugság. Ez a jódlidili, ez a jódlidivart, ez egy hazugság, amit kitaláltak, mert azt gondolták, hogy mi minél idétlenebb, minél ízléstelenebb, minél förtelmesebb, a hagyományos értelemben vett szórakoztatást minél inkább gyalázza meg és rántja le a maga kulturális nívójára, annál szórakoztatóbb és annál népszerűbb lesz. Azt hiszem, hogy itt a skandináv-amerikás kodos Katonai válaszolt egyet Magyarország ezzel. Itt a, itt a, a szandi az ő nagyon korai 13-14 éves ilyen rakabili bébi karrierjét akarta megújítani, vagy új mederbe terelni, átmenteni, ezzel a, átmenteni a technóba. Nagyon-nagyon uh -huh. primitív technó alapra egy nagyon-nagyon primitív szöveget, értelmetlen, de legalább legalább végtelenül izléstelen és teljesen idétlen szöveget gajdol rá. Maga a motiváció amúgy nem hibás, tehát az értékmentés jó dolog, csak ez kettő dolog kell. Érték és mentés. Hello, Reni vagyok. Én nagyon széltem a műsort, de szól túl sok a duma. A több zene jót tenne.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 Kaptunk üzeneteket, azt írja nekünk Zöldner-Marcel, konkrétan nem is nekünk üzen, hanem Szandinak. Remélem, Szandi, hallod ezt, mert sok nyomorult percet okoztál a dalaiddal nekem. Tisztelettel, Zöldner Marcell, írja. Ez korrekt, sárvú, egyébként. Szegény Marcell, gondolom, Szegény hogy nem, Marcel. igen, nyilvánvaló. Tegyük a, hozzá, hogy az, a Szandi személyében azért a ki tényleg megtalálta azt az ős tehetséget, akit 1958-ban kellett volna. Igen, akinek 1958-ban valahol Amerikában lett volna a helye. Igen. Igen. igen. Szandi ezen számával vallatni lehet, írja a kedves hallgató. És ezt sem ki elmondani. Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs vita köztünk. Ö, a dili fejre áll. Jó, hát igen, ez, ez ennél kínosabb, ennél cikib, ennél igénytelenebb, ennél pronyóbb dolog, Hát kevés van, de nekünk tovább kell eveznünk az ízléstelenség óceánján, úgyhogy ö, lépjünk is egyel tovább. jó! Á Á Ákos adja elő a Bonanza Banzájnak a jel című dalát hogyha túl sok a baj, és ha őrít a zaj és ha nem marad semmit akkor engem akarja egy felszólítás Kicsit olyan, mint hogyha Jézus Krisztus mondaná, csak Jézus Krisztus sosem mondott ilyen, én hogy a... engem akarí. Tehát ilyen ízléstelenül a Jézus Krisztus sosem árult a saját magát. Ö, én úgy érzem, hogy Ákos itt a, mert itt pontosan, a szövegíró egyezik az előadóval, ő itt a mászlói piramis alsó szintje, ugye amikor semmit nem marad, akkor a túlélés, a biztonság, a szaporodás, utána a, a, a tudod, a mit tudom én, evési, kultúra, igen, igen, igen, igen, íze, kultúra, kultúra, önmegvalósítás, igen, igen. ilyesmi meg ö, igen. Ö, hasonló és hát, hogyha semmit nincsen, akkor, akkor mi az első dolog, amit meg kell szerezned? Ákos. A, a, a, az életben maradás és a biztonság. Ő Ákos. Az, ez, engem ákos. Is. ez Ákos. Tehát, hogyha túl sok a baj, hogyha őrít a zaj, és ha nem maradt semmit, akkor engem akarj. Aki hozzád hajol, aki csak hozzád szól, neked hinned kell bennem, ismétlem neked hinned kell bennem, Hát jegyezd meg jól, hogyha mindentől félsz, hogyha egyedül élsz, engem nem is kell hívnod, mert mindig elérsz. Na hát itt valaki látványosan Jézus Krisztust játszik. Tehát itt valaki maga a messiás. A Phil van, a, vagy a Genesisnek egy ilyen száma, a, a, amikor kicsit parodizálják. A, Jesus, a, he loves me. Igen, az a predikátorszerűen adja el a pedó. De hát abból a, biztosan kiderül, a, hogy az irónia. Az a Krisztus tele szól. Igen. Csak hogy itt Ákos ugyanezt halál komolyan, halál frontálisan adja elő. De én azt nem értem, hogy egy popstárnak hogy van pofája ehhez? De komolyan. Mert a Jézus Krisztus, aki a vizen jár, előadja ezt, ahogy előadta hozzáteszem, sokkal ízlésesebben. Tehát ilyeneket nem mondott, hogy jegyezd meg jól, engem akarj. Tehát ilyeneket azért Jézus sem mondott, mert azért ennél, ennél hogy mondjam, több ízlés szorult belé. Nekem te vagy a testem, beléd magamat rejtem, és nem tehetsz semmit, te is itt élsz már bennem. Hát kivel egyesülsz így, ha nem a numinózummal, hanem az istenséggel, a messiással? Eleve az, hogy nekem te vagy a testem, azt jelenti, hogy nekem nincs, az az én egy vagyok. És ha nem hiszed el, és ha nem érdekel, és ha megváltást nem vársz, akkor idéz majd fel. Tehát te vagy a messiás, te vagy az eljövetel. Ákos, ilyen ízléstelenen nül fejezed ki az ennyire szemérmetlen mondókádat. Érsz? Azt mondja, hogy ha nem hiszed el, az, hogyha valami olyat lát, amivel szemben hitetlen ő, és úgy érzi, hogy ő egy csodát már nem hivatott elinni, akkor emlékezzen csak vissza, idézze majd fel Ákost, mert ő, hát egy csodát már láttál, ugye engem? és ha nem hiszed el, és ha nem érdekel, és ha megváltást nem vársz, akkor idéz majd fel. Ez, ez teljesen nyilvánvaló, hogy miről szól, ez arról szól, hogy Ákos a Messiás, ő az, aki kézen fogva elveszett téged az Isten országába. Én vagyok a jel, nem számít a szám. Én vagyok a jel, amit Hát, én, vagyok a jel. Nem el. A én vagyok a jel, nem hagylak el, Hiddel számíthatsz rám. vagyok a jel, nem hagylak el, rám. Legalább ebben é, meg lehet bízni. Hiddel számíthatsz rám, itt most valaki... Tényleg Jézus Krisztust, vagy, vagy Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, vagy Egészségügyi és Nem én, Népjóléti Minisztériumot játszik, vagy mit? Tehát itt mi, mi az, hogy számíthatsz rám? Mit jelent az, hogy számíthatok rádákos? Mit jelent ez konkrétan, hogy a következő lemezedet is megvásárolhatom 3500 forintért? Ez jelenti, a hiddel számíthatsz rám? Vagy mit jelent? Hogyan számíthatok rádákos? Mondd el! Tehát azt mondd el, hogy ha mondjuk utcára kerülök, mert elvesztem a munkámat, akkor hogy számít csak rádákos? Vagy hogyha ha meghal az anyám, akkor hogyan számítsak rád Ákos? Hogyan? Hogyan segítesz meg engem? Mondd el! A füledbe ülteti, hogy történnek csodák. Tehát példaként hozza saját magát, De, történnek azaz, ha csodák, meghal anyukád, akkor majd lehet, hogy föltámad. Én így segítek neked. Történnek csodák, azaz Ákos és még sok már Ha ekkora csoda történhetett, miért ne történhetne meg innentől kezdve nem bá bá bá bá bá hozzá nincs szó bá bá van bá bá van szó, ő bá bá ő bá a bá nem bá bá bá bá bá nem nem bá nem bá el, bá bá bá bá bá bá bá bá Mindenkinek. Na ez a az, hogy kell. Kell mindenkinek. Kell és mindenkinek. Na jó, Ákos viszont, hogyha érteni kell mindenkinek a jelet, akkor én itt elmaradtam, mert én nem értem a jelet. Menni mert kéne. tudod, Ákos, az az igazság, hogy nem elég az, azt mondani, hogy én vagyok a jel. Ez így nem elég egy jelhez. A jelhez ugyanis jelentés is tartozik. És az Ákos egész életművével ez a legnagyobb probléma, hogy súlyosan, drámaian és jóvá tehetetlenül hiányos. A jel az ugye maga Ákos De mit jelent? Vajon mit jelent maga Ákos? Erre nem térünk ki. Ő a jel és kész csak hogy, ha én mutatok egy jelet, mondjuk felmutatom három különböző ujjamat, ami nem jelent semmit, mert nincs hozzárendelve jelenség, akkor az nem, akkor az nem jel, akkor az nem jel. Az nem jel. Jel akkor jel, akkor válik bármi, Hogyha jelentése van. Csak hogy ennek itt nincsen jelentése Ákos ez így kevés Tehát ha a, a, a Behajtani tilos tábla Az egy nagyon egyszerű jel És legalább van egyetlen jelentése Már ennyiben előrébb jár Mint te Ákos és Mert ő neki legalább annyi jelentése van Annak az egyetlen kresztáblának Hogy behajtani rajta tilos Ákos te nem vagy jel Mert még ennyit se jelentesz És a behajtani tilos tábla Egy jel megismétlem a behajtani tilos tábla, egy jel. Tehát nem az, vagy, nem az, hogy én egy jel vagyok, hanem én vagyok a jel. Ezek szerint egy jel van a világon, az mindent jelent. És ez ákos. Mert nem egy jel vagyok, hanem a jel vagyok. Azaz, ha rám gondolsz, akkor mindenre gondolsz. Én vagyok a mindenség. De, de, de az az igazság, hogy éppen ellenkezőleg, semmi vagy, a mindennek állítod magad, és közben nem tudsz megnevezni semmit. Semmit. Te vagy a jel, igen, mit jelentesz? Jelented a Jelented a... a, a szeretetet? Mert azt a Jézus Krisztus már előtte kétezer éve. Vagy szereted, amit szeretsz, mit szeretsz, mondjad meg, hogy mit jelentesz, vagy mit, mi, tehát jelentsél valamit, szá, adj számot valamiről, légy szíves. Azt mondja a továbbiakban, hogyha könynél nélkül sírsz, hogyha enni sem bírsz, vagyha boldog vagy éppen és verseket írsz, és ha nem hiszel már, és ha senki sem vár, és ha megbántál mindent, és ha késik a, ny a nyár, akkor megint csak én vagyok, én vagyok, a, én vagyok a, jel. a jel. Én vagyok a jel. Tehát itt arról van szó, hogy Ákos eljátsza... fel, és minden oké. Ákos eljátsza Jézus Krisztust, miközben ehhez nem tartozik semmilyen közlés, nincs hegyi beszéd, csak egy gátlástalan polyáca van, aki azt állítja, hogy ő a Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy ő a jel. De nincs jelzés, nincs jelentés, csak egy jel van, egy nagyívű nagy egojú, elképesztő ö, pofátlanságú popstár, aki Jézus Krisztust játszik, és jelnek nevezi magát jelentés, jelentés tartalom és közlés nélkül. Mert ezt még egyszer hivatkozunk vissza, hogy ez a nyelvi definíciója a jelnek. Illetve a jel önmagában nem jelent semmit, mert jelez valamit, hogy én az vagyok. Persze. Ö, azt szeretném itt mondani, hogy Nekem úgy tűnik egyébként ezekből a szituációkból, amelyeket felsorolt, hogy ezek reményvesztett szituációk, és ez, ez a, ezt a verset a reményének li. Nem Ákosnak, a reménynek kellett volna előadnia. De csak annyival szerényebben csinálta ezt, hogy nem egyes szám első személyben adta elő, hogy ő a remény. Na jó, de Ne vigyünk ne, ne bele ilyen jelentéseket, ezeket te viszed bele ebbe a számba itt reményről. Nagyon szó szívesen. Nincsen. Ákos a jel, itt nincs arról szó, arról van szó, hogy ha nélkül sírsz, hogyha enni sem bírsz ezek a leg súlyosabb állapotok, azért ezt lássuk, tehát ennél mélyebbre ember nem kerülhet. De. Akkor jön Ákos, és kiránt téged ebből magadat rántott ki, ő csak a jel, ami arra utal, azt szimbolizálja, hogy meg fogod tudni oldani. Van remény. Nem én oldom meg. Ő ezt soha nem ígéri meg, hanem csak azt mondja, hogy mivel én egy de csoda vagyok, le... ezért veled is De, akár, de ak... ja, ja, tehát te is lehetsz popstar. Tehát azt jelenti, hogy én akár. vagyok a jel. Ja, így értem. Ha nincs tehát, mit hogy a... enned, legyél popstar. Amikor nincs mit enned, amikor meghaltak a hozzátartozóid, amikor az utcára kerültél, az aluljáróban alszol, akkor jusson eszedbe, fel. Ákost, akinek sikerült popstárrá válnia, ez veled is megtörténhet. Na, megfejtettük. Köszönjük. Jobb volt, amíg nem tudtuk, mit jelent. Visszajöttünk ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzina a háttérben pedig a Junkies alkohol című számából hallottunk egy részletet. Ez alapján, amit hallotok, ez alapján azt gondolhatjátok, hogy ez egy love song, és valóban... Ez egy csajhoz szól. Ez olyan, mintha egy csajhoz szólna. Nélküled oly rút a világ, hidegek a nyári éjszakák, felhők gyűlnek az égre, és nem melegít már a napsütés. De ha újra itt ez vagy velem... Ez jó szöveg? De ha újra itt vagy velem... Testem, te tartsd melegen, ne hagyj el mindig bennem égj, sosem újjon el ez a szenvedély. De vajon kinek szól, ki a csodás alanya ennek a tárgya, ennek a szerelmi Lehet, irának. hogy az egyik bestia, nem? Mert a ne hagyj el mindig bennem így az azt jelenti, hogy amikor nem vagy itt, akkor is ö, tartsam meg a tüzet, azaz, álmodjak rólad, ö, ne tudjak másra gondolni. Na de hogy hívják ezt a hölgyet, itt ki fog derülni? Nézzük majd. Oh, az alkoholról van szó, ez a szerelmi líra, ez az alkoholnak szól. Na most ennek a fényében értelmezve, nélküled oly a világ, hidegek a nyári éjszakák, felhők gyűlnek az égre, és nem melegít már a napsütés. Ez valójában a szorongásról Hidegrázása szól. Hidegrázása van nyár kellős közepén, mert nem ivott egy Nem ideje. azért, nem azért, mert alkoholista, azért, mert szorong. Azért ez hmm. kifejezetten arról szól, figyelj, ez arról, itt, itt arról van szó, hogy... hogy Tolvasom. Amióta megismertelek, mámorban úsznak az éjjelek Ha bármi történik velem, te mindig megmaradsz nekem Ha az ajkam sírásra áll, te legyél ki jó kedvet csinál Ha szívből jó a kacagás, akkor is te legyél a ráadás Egy arról van szó, bizonyos emberek nem azért lesznek alkoholisták Mert szociálisan rászoktatják őket, vagy a környezetükben annyit isznak hanem azért lesznek alkoholisták, mert szoronganak, de nem orvoshoz mennek vele, nem gyógyszert szednek rá, hanem ráisznak. Ez kifejezetten erről szól. Ez a mi hősünk, ez a lírai én, ez szorongó. Ez szorongó neurotikus. És alkohollal oldja a szorongását. Erről szól ez a dal. Nagyon-nagyon súlyos. Nagyon gyanús nekem itt, nagyon mélypontokon van, amikor minden mélypontra azt állítja, hogy ez, ami ez a dal szól, az alkohol, ez neki megoldás. Nem lehet, hogy a jel is az alkohol. A jel az bármi, párhuzam. Az Ákos mindig ezzel operál, az, a, a, arról van szó, hogy a jel bármi lehet, amit te projektálsz. Az Ákos rájött arra, hogy ő nem tud olyan jó szöveget írni, mint ami a te fejedben van. A te idáidat ő majd rá te majd fogod tudni jól projektálni Ákosra. Ő Ákos a jel. Ő csak egy jel. Ja lásd el te jelentéssel. Amit te gondolsz, ami neked a kedves, majd ő az lesz. Úgy, a te úgy, Ez az... egy szélhámosság, semmi egyéb. Úgy, mint ahogy a Joy a TV -sorozatokért járó díjat, amikor átveszi anyukáját apukájának és egy speciális valakinek Tudod, hogy rád gondolok. Igen, Igaz? Igen. Igen? Bárhova behelyettesíthető. Igen. Igen. Ez ugye olyan, mint a neked írom a dalt neked énekelem, ezt így bárki magára veheti nyugodtan. De ott a dal szándéka szerint bárki is vegye magára, mert nagyjából a, a az OKJ jegyzékből az összes szakmát felsoroló. Igen. Igen. Szóval arról van szó, Nélküled egy a világ, hidegek a nyári éjszakák, felhők gyűlnek az égre és nem melegít már a napsütés. Ez arról szól, hogy hidegrázása van a szorongástól. Egyszerűen ez az, ez, egy, ez egy szorongás tünet, ez a hidegrázás. De ha újra itt vagy velem, testem, te tartsd melegen. Ez azt jelenti, hogy oszlasd el a szorongást, és hozd vissza nekem a komfortos lelki állapotomat, a lelkem békéjét. Ne hagyj el mindig bennem égj. Ugye égetet szeszesít, arról van szó. Sosem újjon el ez a szenvedély. E, itt ő a szerelmi lírát csatornázza be a saját alkoholizmusába. És arról van szó, hogy a, a saját lelki fájdalmát és neurózisát az alkohol oszlatja el, tehát az ő számára az valóban egy társ, valóban az, akire minden nap szüksége van. Azért nem csak megoldás, hanem társ, jól mondtad, mert azt mondja lejjebb, hogy ha az ajkam sírásra áll, te legyél ki jó kedvet csinál. Ha szívből jön a kacagás, azaz nem kellett alkohol, meggyógyultam, nem vagyok depressziós, nem szorongok, akkor is te légy a ráadás. Tehát, te akkor is legyél mellettem, amikor már nincsen rád szükségem, mert szükségem van rád mégis. Ha bármi történik velem, te mindig megmaradsz nekem. Na, hát azt gondolom, hogy ez a jelszava lehetne az összes hajléktalannak, az összes alkoholistának, mindenkinek, aki nem gondol tovább a következő pohárnál. Nagyon-nagyon-nagyon tragikus egy, egyébként ez a szöveg, és valahol valahol szembesül az alkoholizmusnak, meg az alkoholnak, mint terápiás gyógyszernek a kudarcával. Amit nagyon szeretnénk elmondani, hogyha szorong valaki, arra van orvosi megoldás. Nem tudom. Most, most, most már egyáltalán nehéz vagyok benne olyan biztos, mint az előbb. Olyan ne, nagyon nehéz. Igen. igen, Nyilvánvalóan az antidepresszáns és sokkal kevésbé lírai, mint a e, kocsmás alkohol. Igen, de a hajléktalanságra meg nincs orvosi megoldás. De mégis érzek valami iróniát ebben, ebben a szövegben. Pont attól, hogy a szere szerelmi lirával hozza párhuzamba, pont attól azt érzem, hogy reflektál, csak valahol reflektál arra, hogy ez így nincs rendben, hogy ez nem egy legitim szerelem az alkohol és a líraién közt. Ö, azt gondolom, hogy itt meg kell kérdezem, hogy akkor a unik csillagtenger mellett lehet, hogy erre is adjunk egy jó jegyet? Még Nem tudom, nehéz, nehéz, nehéz ezt eldönteni, nehéz az iróniát pontosan kalibrálni. Hát hogy és nehéz mértékű. szembenézni azzal, hogy valami, valamiről rosszot akartunk mondani, és elgondolkodhatott. De nem, hogy, de nem, nem hogy, hogy lirizál a saját alkoholizmusán, de már annyira pofátlan módon, hogy az ember már él a gyanú perrel, hogy ez már irónia. Ez nem lehet komoly, nem lehet, nem gondolhatja komolyan, ez inkább egy nagyon keserű irónia. Egy nagyon keserű irónia a saját alkoholizmusa és az alkoholhoz fűződő, sokszorosan túláradó érzelmi kapcsolata fölött. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Ez volt az önkényes mérvadó ezen a héten harmadszor, és egyébként utolsó előtti-előtti alkalommal ezen a nyáron, mert nyári szünetre megyünk. Holnap háromkor viszont még találkozunk itt a 90.9 jazz Már fölírtuk, hogy Káció. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!